дивного у своєму братстві. Бо були там турки й вірмени, лази і слав'яни, греки і грузини. Кум Кричевський Кречевський вісім між полковників тихо, бо ще ж недавно був на службі в корони. Але гамувати норов свій тяжко йому доводилося. Бачив я по тому, як уперто хилить лобату свою голову та зиркає з-під кущуватих брів. Два мудрі мої старшини Богдан Топига і Мартин Пушкар трималися трохи зосібно біля писаря Лигурського, ще не відаючи, скільки лиха зазнають от пана Івана згодом, а Пушкар той смерть прийме від його рук. Та хто ж спроможе вгадати свою долю? Панове товаристо, друзі мої і побратими. Сказав я їм У цій битві Вирішиться наша доля І доля народу нашого Маємо виказати все на що здатні І то найвищою мірою Часу нам відведено обмаль Це вже не пустошні степи Де могли стояти хоч і без вік Тут Україна Дивиться на нас увесь народ Придивляються і вороги наші Отож, для байдикування і прожнування не нам часу. Дорікають мені, ніби лише полковників та старшин, вибирав я лише слухняних, а здібних відтручував, щоб не затьмарювали моєї слави. Та що моя слава без вашої? Чи вона існує? Чи можлива? Вибирав вас, та й ще вибиратиму, вважаючи, що піднімаю найздібніших Квіт народу свого доблесті лицарства, Слухняними хай будуть нам посли та писарі, Полковниками ж та старшиною, Лише не здібніші. Покладаюся на вас, Як на самого себе, Покладаюся і вірю. Віримо і тобі, батьку, Загула старшина, Голови свої покладемо за тебе, Не дамо супостатові, Позбиткуватися, одразу стали мовити про битву. Вже тут міг я пересвідчитися, що військовий фах занадто швидко вичерпує навіть сильні натури. Не раз ти становила трагізм вояцької величі. Мабуть, загрожувала цей ганжі. Доконав, може, найбільшої своєї звитяги в житті, збунтувавши в кам'янім затоні реєстровиків і привівши їх на жовті води. Тепер знову ставав давнім самоборцем, який на страшних герцях б'є своїх супротивників, поки вб'ють і самого колись. «Можу викликати на герць самого Потоцького, або хоч Калиновського!» — крикнув Ганжа. Ото прославився!» — спокійно мовив Топига. «Бо Потоцький за всіх де п'яний, як чіп, а Калиновський зір має нікчемний». На стаю не бачить, і на вистріл з лука, і вже не розберечой чи стоп. Джавелій став за ганжу, але герцями не міг вдовольнитися. Хотів обскочити табір шляхетський з усібіч, рвати й метати. Обережний вишняк теж згоджувався, що облягти ляхів то добре, але вискакувати супроти них не слід. Треба просто додати їх, та й годі. Бо без хитрощів не міг ступнути. «А коли? А річку, гетьмане!» – сказав він. «Дай мені з тисячу люду з возами такими. та мені тут досить. Навозимо його до росі під стеблів, там гарне місце, загатимо воду та й пустимо по новому руслу». І гетьмане вважають, що сховалася одна з-за росі. Аж тут прокинуться, а річки чортма, і вже козацтво йде вскоки. «Що скажеш, Кривоноси?» – поспитав я Максима. «Обнишворили в моїх хлопців все тут і знайшли яр вельми зручний. Зветься різаний або крутий. Як його перекопати та ще завалити лісом, а то тоді загнати туди кварця, не військо, то сама січка з нього зостанеться». А як ти їх попхнеш у той яр, можна й завести, подав голос нечай, який досі мовчав, або ще маючи образу на мене за княжі байраки. Хоч властиво до ямов ображатись на його гультяйство. Маю для цього чоловіка. З я посміялись до схочу, бо ніхто не хотів вірити, щоб один чоловік збив з пуття ціле військо. Та ще й з двома гетьманами коронними. Тоді я сказав, що пораджуся ще з Тугайбеєм, де поставити його орду, а кожному засібно вкажу його місце. І відпустив старшин. Згодом покликав нечая і спитав його про того чоловіка Де він і хто? Тут, під рукою, буд козацький, служив у полку Білоцерківським. Гетьмани його знають, бо не раз бував при розмовах їхніх з татарами. Тлумачив, кличе його. привів козака. Середнього зросту, груди колесом, голова горда задерта. Мов би й не дивиться на цей грішний світ. Обличчя вродливе і сміливе. Полюбив я цього чоловіка, щойно на нього глянув. — Як звесься? — спитав я його. Саміва, зарудний, син Богданів. Берешся за діва, про яке сказав мені полковник Нечай. Беруся гетьмане. Життям важиш. А що життя? Життя – це воля. А воля в звіттязі. От і життя все. Життя. Мучитимуть тебе шляхтичі. Муки їхні. Залізом припікатимуть. А я зарудний. За ручкою залізної народився, серед заліза зріс. Не злякаюся, гетьмане. Ну, йди, сказав я йому.